Afiya muqiman samalan janu tajubul ukhu wa taqalbi tadub wa tahtifu bi Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser tubi nahwat darul khulup fadahul uquati khairud dur svako zhivo bićete će smrtalkositi i samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše i ko bude od vatre u daljem i u džennetu uveden Ta je postigao što je želio حياتنا هو في سياق ذاتي من التاديب والنشدان نعوذ بالله ارحنا ضربت تالو ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدقال كلام كلام الله تعالى وخارره ديه ديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الله محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله ثم أما بعد بلجمام ابن ماجع usuo messo na nojebu nuaimu samadelo hilie sa ver dostanim lancem prenosi laca od abdulaha ibn omara da je Postanik, sallallahu alaihi wasallam je rekao ja mašaral muhadžerin khamsu khisal ida btulitu bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun kaže pet stvari sa kojima budete iskušani a molim Allaha da ih ne dočekate Pa je potom poslanica osvrame između tih pijet stvari spomenuo, kaže, kada budete zakidali na vazi, mjereći, budete, znači, varali pri prodaji, Allah će vas iskušati nestašicom, znači sušama, glađu, i iskušat vas nepravednim vladarom. Danas kada pogledamo u stanje muslimana, vidimo da se ono iz dana u dan na tom polju pogoršava. I da muslimani svakog dana osjećaju a tu praktičnu nekakvu realizaciju ovoga hadisa u njihom životu. A posljednji događaj koji se dešavaju u Tunisu sigurno su potvrda onoga što je rekao Rasulullah s.a.w. Kada ljudi ostave vjeru i kada se okrenu na jednu ili na drugu stranu uzvišeni Allah te barak je ih kažnjava na razne načina jedan od načina jeste da im šalje znači vlasti koje će biti osore i koje će ih kažnjavati na najgorim kaznama jer nije poimljivo da u jednoj kažemo pravnoj zemlji isključivamo i šerijatske zemlje i nego kažemo pravnu zemlju u kojoj vlada nekakva demokratija gdje ljudi žive da može biti ubijeno 60 ili 70, a neki kažu i preko stotinu osoba ovaj, u jednoj zemlji smirjevići demonstracije. To je nemoguće da se dešava. U jednoj zemlji koja poštuje i ole koja poštuje svoje, svoje građane i daje im bilo kako pravo. No međutim problem nije u tim vlastima, nego je problem u muslimanima. Problem je u žrtvi. I to je najgore kada čovjek mora kazati da je žrtva kriva. Kako mogu biti žrtva i kriv? je tako je. Zato što nisi bio na putu na koji te je uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Auzihi Allahu kaže: "Voman arada an zikri fa inna lahu ma'isatan banka wa nahshuruhu yawm Ako se okrene od moje opomene, on će imati težak život. Okreni se od opomene, gdje god da bio, imaćeš težak život. I bićeš iskušavan na razne načine, između ostalog bićeš iskušan, znači ovaj vlastima koje neće imati ni malo milosti. I Zbog čega je sve to se desilo? Zbog čovjeka koji nije imao da ranili svoj oca i majku. Pa kada su mu oduzeli voće koje prodavao, čovjek se spalio, a poslanikova kaže inarađula da lehu rizqa bisebabil ma'siyyati ya'maluha. Čovjek će kaže biti biće mu sreća rizik obskrba njegova zbog grijeha koji čini. Znači kada kada ti obskrba u pitanju činiš grijeh Allah će zabrać. Tako da se stanje muslimana neće promijeniti, neće se popraviti osim ako se vrate hatta yerdiju ila dinihim, dok se ne vrate svoje vjeru. Pa da ne bi neko možda razmišljalo šta su razlozi da su muslimano tako, razlog je jedan. Nema drugog. Razlog je jedan, osnovni, sve drugo što se može uzeti kao razlog može se ovim ilonim putem staviti, znači, pod kapu tog glavnog i osnovnog razloga, to je ostalanje Allahove vjere. I to svako vidi. Nećemo govoriti gdje su ljudi da uče Allahovu vjeru, da sjede po džamijama i da uče Kur'an i Sundar, da znaju kako će biti musliman, da budeš musliman na pamet, onako komo bez glade nego da budeš musliman na basiri da znaš kako ćeš obožavati Allaha dželle. Ne da govorimo o tome, ne govorimo gdje ste od ispravnog vjerovanja i od obožavanja Allaha dželle i gdje ste od šta? Od namaza, gdje ste od zekjata, gdje ste od posta, gdje ste od dobročinstva prema roditeljima? Gdje ste od lepog odnosa prema komši, gdje ste jeste doslovni stvari, znači bez koji čovjek ne može ovaj biti musliman osim sa velikom dozom dozom krnjavosti ili da potpuno ili tu svoju je li ili svoju lično kartu. Tako da je ono sigurno što se dješava u Tunisu je ovaj kazna s jedne strane, a pouka onim koji imaju razuma sa druge strane. Ono, da je da pomognemo s temanima, da ih izbavi iz nedača kojima se nalaze. Mi smo, draga moja braća i cijenja i govorili u na našem prošlom predavanju. Počeli smo sa poglavljem, kojim, ko zna, valim? Poglavlje posjećivanja kaborova. Dobro, nije tako poglavlje bila, leto. Ti se ovaj spomenuo riječ koja je, koja je u svemu tome prisutna, to je kabur. Vorili smo o poglavlju da je pretjerivanje u pogledu kaburova dobrih ljudi da ih čini kipovima koji se obožavuju ima Allaha. Zaođen. Pa smo došli do riječi autora gdje kaže i bilježi džerir sa lancem prenoslaca sufjana, od mensura, od muđahida Da, su rekli, da je rekao u komentaru Allahu i Azrađerl riječi A farajtumun latevul a'u'za jeste li vidjeli latevul a'u'za kaže da je to bio čovjek koji je mljeo brašno jeli brašno se ne nemili, nego se mljeje šta pšenica dobro, ali jeli kada kaže, znamo na što mislim. mljeo je brašno ljudima bio je dobar čovjek pa su nakon njegove smrti boravili oko njegovog kabura znači vrtili se oko njegovog kabura, tu se nalazili i a, To je znači dovelo do pretjerivanja u pogledu njega. Tako kaže isto Ebul Džavza, prenošeći, od, prenošeći to od Ibnu Abasa, da je on mleo prašno za hodočasnike u to vrijeme. Ibnu Džarir, znači kada kažemo da bileži Ibnu Džarir, on je Muhammed Ibnu Džarir, Ibnu Jezida Tabari, poznati imam, znači imam Fesira, tako ga nazivaju, ima svoju istoriju, ima, svoju, ima svoj tefsir, I znamo znači da je bio veliki hafiz, veliki je, znači bio ovaj imam kada je u pitanju, uh, ovaj tefsir i istorija islama i tražuje učenika jednog dana da im, da im izdiktira ciru na 30.000 stranica. Kažu to je nemoguće da čovjek za života napiše 30.000 stranica, da ima toliko znači snage da to uradi, pa kaže onda će je skrati na 3.000. A tako i tefsir skratio je skratio sa 30.000 na 3.000 i taj tefsir danas je od najvećih tefsira. I od najbolje tefsira sigurno kada su pitali lanci prenosilaca, znači on sve što je spomenuo u someti Cirus spomine se lance prenosilaca. Spomene ajet i spomene tumačenja i kaže protumačili su ga na... protumačeni ovako. Spomene tumačenje i onda koga je protumačio i sve s lancima prenosilaca spomene. I nije odvajao znači ispravno od slabije predaje. To je dobro s jedne strane, ima i mahanu s druge strane, jer ljudi koji ne znaju, znači kada čitaju, oni uzmu i sve što piše. Sve što piše, a najvole uzimate ono što je šta. Šta? Što je čudno. Jest što je čudno ja suvanala ja sam u Jordanu znao dok čujem hadis da ga neko spominje na pijaci ili na ulici kaže moj hadis treba provjeriti i u 90% slučajeva hadisi su bater odnosno mi dolazi čovjek kaže jahi, haji poslanik kaže dinu muamele vjera je muamelata i odnos kako se odnosi to nije to nije hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti to rekao resulullah to seče selefa no mi jutim haitijemo dokaza što riješ selefa da nisi riječ poslanika sallallahu anka se to prenosi znači desetina godina iz usta iz usta Saoud, Buharija pun vjerodostojnih hadisa i čudo da iz Buharija hadise ne kruže među ljudima. U svakom slučaju kaže Ibn Huzeime: Ne znam da je postojao iko na zemlji učenije od Muhameda ibn Dželira, je misle u njegovo vrijeme i kaže bio je mu chtehid i nije nikoga slijedio, nije priopistalica nikakog mezheba. Ibn Huzeime je bio čiji učenja? Kog mezheba je bio pristalica? Ko zna? Ibn Huzeime ibn Munzir Ja govorim Ibn o Ibnu Jeriru Taberiju, a pitam te o Ibnu Huzeimi. je bilo šafijskog mezheba, brać. Ibnu Elbejheqi je bio šafijskog mezheba, mezheba. I šafijski učenjaci su, ovo najviše muhadisa je bilo šafijskog mezheba. Najviše muhadisa, šafijskog imam Neuvi je bilo šafija, je bilo Ibnu Hajar Raskalani, je bilo Sahawi. To se bili muhadisi, a svi su bili šafijskog mezheba. Dobro. Ali on nije bio, Ibnu Jeriru Taberi nije bilo, nego je on bio imao svoj mezheb. I bio je nekad poznat taberija. I imao svoje učenike, kao što je bu Hanife imao učenike, no međutim, taj meseb je kroz stoljeća, nije Allah tijel da on obstane kao što se obstala četiri meseba, jel računujući i za hirijski kao peti. Pa i njegov meseb, znači, jeli, znači, ostao više u knjigama nego što ga ima, znači, u praksi. Rođeni je 224. hirijskih umro, a umro je 310. hirijskih umro. Znači, 310. to je početak 4. hirijskih umro, to je, znači, generacija imama Tahavije, imam Tahavije od Sufjana, misli se na Sufjana imu Sa'ida es Seurija, velikog imama iz Kuhfe, poznatog mučtehida, koji je također imao svoje mezhebe. Mezhebe ima Seurija. A kao u to vrijeme, kada se rekao mezhebe Seurija, je bio kao mezhebe Buhanife. Znači, bio raširen, poznat mezheb da je čovjek bio mučtehid, da je imao svoje mezhebe i tako deli. No, međutim, ovaj uzvišen je Allah je htio da ostanu oni mezhebi koji su ostali. On je umro 161. Hidžarske godine, kada je imao 64 godine. Od Mansura, Mansur ibn Muatemir Mu Sulemi, umro je 132. Hidžarske godine, je li Ravija poznati? Od Mujahida, Mujahid ibn Džabor, od Mujahida ne treba posebno pričiti, on je znači poznati, imam ummeta. On je skraćena skripta ibn Abbas, umro je 104. Hidžarske godine. Ibn Hiban kaže da je umro 102. ili da je umro 103. i umro je na Sejdi. Umro je na Sejdi. Što so, je velika čast za ovoga. I imamo, ovaj, ja imam hodči jedno dijelo posebno. Jedan je sakupio svu ulemu koja je preselila na seđdu. Imena njihova. Preselio je taj taj, kaže da je preselila i tako znači po, po imenice po godinama rođenja koji su preselili na seđdu. Kaže on je mm, lijeo brašno ljudima. Ko? Taj lat. Taj, lat. taj lat je lijeo znači brašno ljudima, jeste. Pa su ljudi dolazili pored njegovog kabura. A on je, ko bi god prozivom, ga nahranio. Pa je bio među ljudima poznat kao dobar čovjek. Jer neće niko doći pored kabura čovjeka na Dunjaluku. Ovdje je Bela je pravio šeitan, bio na Dunjaluku. I neko dođe da kabur da ga obožava nakon. Nego baš dolaze kod čega? Kod kabura dobrih dobri ljudi. Dolaze kod kabura dobrih ljudi, znači da, jer pri dobrim ljudima, ovaj oni, oni trče, znači za ljudima. Čovjek kada vidi i smatra nekoga da je dobar trči, kao što je jedan došao pakistanac, došao ovaj... A, a, kod sudeisja mama je loharom počeo ga, ga po tijelu je li potire sebe onda breket nekakav traži a on mu kaže biži kaže odmakni se kaže šta kaže biježi kadov rekao biješ zira ovaj mu prst usta onda poseli opet majstor je on kaže jel to je ovaj ima mu on ima nema poseban breket Ja to nije čudo kad vidite u džamii ljude da on kad džami, on, on, ono sve briše ovaj on sve ono sve onaj uh, tare i sve posebi tare Ta, čak tamo ne police za obuću on će tarot pomimo po onim policama potjerati beri će tražiti nekako to je sve to emocije i džihad kada je umro onda su ga počeli obožavati počeli su ga obožavati tako spomenje Said ibn Mensur sa on je spomeno u predaji kakve veze ima ova predaja sa naslovom ili pogledom u kojem govorimo. Ima veze zato što je šta? Bravo. Obožavanje kaburova, dobri ljudi, ništa drugo. Znate, ali autor govori o tome i onda spominje znači predaje, bilo da su ajti, da su hadisi, da su selefa, predaje, šta? Koje podupinu, znači to značenje, to je obožavanje čega? Kaburova. To je obožavanje kaburova. A Ibnul Ižđauza je uvejs ibnabdillah reba'i, on je umno 83. hijaske godine. Prenosi Buharija od muslima Od Ešheba, od Ibn, Uđeruza, od Ibn Abbas, da je to rekao. Kako Buharija prenosi od Muslima? Za nije Muslim učenik Buharije? Hm? Valim? Nije to Muslim ovaj, to je Muslim Ibn Ibrahim, to je šeh od imama Buharije. pa nije njegov učenik. Nema vraćni jednog hadisa da Buharija prenosi od Muslima. A nema ni jednog hadisa u Sahih, u Muslimu, da ga prenosi od Buharije. Iako je šta Buharija njegov učitelj i bilo. Realno je da prenosi šta od njega hadisa. No međutim, nema jednog hadisa da ga prenosi šta od koga. Na primjer, Kutejbe imnu Sa'id je Buharin šejh i prenosio hadisa od njega. Tako je red bio i da muslim prenosi od Buharinu. Međutim, nijedan hadis s sahih sahiju nije preni od Buharinu. Ona mi je govorla znači, o razlogu, dok se je to uradio imam muslim. Pa je ovdje prenio od Buhari, od imna im, Abasa da je rekao da je lat bio čovjek koji je ljudima brašno neo. Za odočasnike, za hadžiju kaže ibn Huzejme a Uzza Latul Uzza ovdje pogledajte u dijelu šenja Allah kaže spomenu Lata i Uza spomini je ovdje efaraitum Late wal Uzza u kojoj suri u suri An-Najm je tako? spominjanjem tebarake otala miraj poslanika sasvim šta je vidio da i onda kaže efaraitum Late wal Uzza to u arabskom kada se kaže jesili vidio a to je za umanjivanje vrijednosti a sa potiranje patosa u stvari u redu Jeste li vidjeli Lata i Uza? Jeste vidjeli ove ajete koje je poslanik, sa se vidio na Istrao i Miržađu? Šta znači lati Lata i Uza u odnosu na ove ajete koje on vidio? Od pralaska iz Meke, je tako, do, do, do, do, do ovaj do... kudca, potom odlazak, znači, dizanje u više sfere. I ono što je vidio poslanik, je znakova i ajeta koji su nam op... nešto spomenuti u Kur'anu, u globalu, a podrobno je opisano šta u sunetu poslanika, sallallahu a sallam. Pa kaže, jeste li vidjeli Lata i Uza. Kaže Ibn Huzeyime da je Uza, da je to izvedenica od riječi El Aziz, što je Allahovo šta? Ime. Pa su htjeli da od Allahovog svojstva pripišu čemu? Kipu. Da pripišu znači kipu, da, da, da napravimo znači svojstvo a Izeta. A šta znači El Aziz? Silni. Pravo. Znači El Aziz znači silni, znači to je svojstvo El Aziz je ponos, ali to je El Aziz je ime stvoritela Tebarakea. Pa je jelo uzza, oni su toga nakon toga napravili kipove, no međutim odakle je porijeklo, porijeklo i to je bilo drvo na kome su oni gradili nešto i na kome su ovaj, jeli, na kome su bili prekrivači kakve koje su postavljali, to je bilo mjesto koje se zove Nahla između Tajfa i Meke i zato su, oni su to obožavali Kurejišije, zato su oni kazali a ovaj na Uhudu šta su kazali šta je Busufjan rekao Za uza, ponosili se, jel tako, uzaom. Kaže Ebu Sufjan, lenne la uza wala uza lekum. Kaže, mi imamo uza, a vi nemate uza. kaže muslimanima. Kaže, Allaho posljednice, šta ćemo reći? Kako da mu odgovorimo? Oni imaju, a mi nemamo. Kaže, reci Allahu mevlana wala mevla lekum. Reci, kaže, Allah je nas zašt zaštitnik, a vi nemate zaštitnika. Pa su im odgovorili, pa su ušutali. Potom kaže autor Od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao La'na Rasulullah ili kaže Ibn Abbas la'na Rasulullah s.a.v. za uvarati lkubur u al muttehidine alaiha al mesajid u suruđ kaže Allahov poslanik s.a.v. je prokleo žene koje posjećaju kaborove i one koje i oni koji uzimaju te kaborove za mesečite i oni koji osvitljavaju kaborove ovaj hadis O književnom njegovog lanca prenosilaca muhaddis imaju različite stavove, neki ga prihvataju, neki ga odbacuju. Ulamo ima različite puteve koji bi mogli pojačati jedan drugi. Da je poslanik sallallahu alejhi prokleo, znači žene koje posjećuju kaburove. I odavde se vodi ili ovaj uzima se jedno fiksno pitanje, a to je propis posjećivanja kaburova. Prvo kaburovi posjećivanje kaburova u je prvo bilo dozvoljeno. Posjećivanje kaburova u islamu je prvo bilo dozvoljeno. Potom zabranjeno, potom dozvoljeno. Jer kada je poslanik sam rekao o sahabima, bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova. Nakon čega je došla zabrana? Malim? Nakon dozvoljeno. Nakon dozvoljeno može Ako je bilo zabrana, nema šta zabranjivati. Ne može zabrana po zabrani. Nego zabrana dolazi na nešto što je dozvoljeno. Je u redu. Znači... Zabranio sam ženi da izlazi u trgovinu. Zabranio se nakon, če, nakon što je bilo šta? Dozvoljeno. To svakako nije, jel dozvoljeno će imati belaja. Zabrana je došla nakon čega? Nakon dozvole. I ovdje šariv, kaže se za, za, za ove za kaborove, zabio sam vam zabranio kaborove, posjećivanje kaborove pa kaže sad ih posjećujete pa je bilo znači dozvoljeno, pa zabranjeno pa dozvoljeno. Znači to je propis, da ih posjećivajte. I u šarijatu braću u, u u islamskoj jurisprudenciji ima pravilo, kada dođe naredba nakon zabrane, je u redu? Imamo zabranu, pa nakon zabrane dolazi naredba. Da li je ta naredba obavezna? Naredba u osnovi šta u šarijatu? Obavezna u redu. Kada nešto Allah azuđen naredi, ili poslanik sa biva šta? Vađi, bosnovaj da je vađi. U redu. Bilo je nešto zabranjeno, pa dolazi naredba. Jedan dio u kažu, to nije sad obaveza nego je dozvoljeno ili može biti sunnet. Pohvalno, menduba, neće biti obaveza. Kao kada uzvišeni Allah kaže da haleltum festadu, a kada skinete i hrame, lovite. Jel, jel lovite naredba? Jeste. Znači moraš, obaviznog skineš i hrame, moraš otići nešto dole, po, po meki dole nešto loviti. Ili kad se vratiš kuć, dodiš ulov. Jel tako? Bar u ribe. Je tako? Da loviš? Ne, naredba je došla šta? Lovite, ali nakon čega? Kakve je zabrane? Nakon zabrane, dok je čovjek u ihramima. Znači, bio se u ihramima i zabranjen ti lov. I onda naređuje celo... Ali naredba došla nakon čega? Nakon zabrane... E, kažu tu više, naredba nije vađib, nego je mendub. Ili je mubah. Samo. Je u redu? Samo va, samo dozvoljeno. Znači, nije se ciljalo ovdje... Pa lovi te da ti moraš ići u lov. Nego šta? Nego, hoće se kaze šta, dozvoljen ti je ponovo, lov više te nije zabranjen. A neki kažu, vraća se, dobro me slušajte, vraća. A neka olema kaže, vraća se taj propis onakvim kakvim je bio prije zabrane. Šta je lov u šarijetu bio? Mubah ili je sunnet? Mubah, dozvoljen. Pa je došla zabrana da loviš zato što si u čemu? U ihramima. I onda nakon toga dolazi naredba da loviš, kažu ta naredba sada više nije šta, vađi, niti je sunet, nego se ta ista naredba vraća, uzima se njen propis prije zabrane, pa ako je bio vađi, ako je bio sunet, uzima se sunet, ako bio uba, da je bio uba, je u redu? Dakle, posjećivanje kaburova, je, te su tri faze bile, znači dozvala, zabrana, dozvala. I poslanih je rekao, kaže, bio sam vam zabranio posjećivanje kaborova, posjećujte ih, oni vas posjećaju na Ahiret. Pa je kazao, rekao nam da posjećujemo i kazao razlog zbog čega se šta posjećaju kaborov. U redu. Ovaj razlog, da li on vedi i za muškarce i za žene? Da li žene imaju potrebu da spričaju Ahiret? Svakako, kao muškarci? Nikakve razlike nema. Znači u pogledu čega? Muškaraca i žena, znači, nema tu razlike, pa je razlog, pa je razlog isti. <kuh> Dobro, kada kaže poslanik sam zabio sam vam, zabranio posjećivanje kaborova, posjećujte ih. Odnosi da stoji na muškarcine žene, molim, na muškarcine žene? Pa isto, znači jedna naredba je došla, zabranio, nije poslanik, poslanik kada kaže, klanjajte kako vidite mene da klanjam, odnosi se stoji na to i muškarcine žene, nikakve razlike nema, jer poslanim muškarcama i ženama i džinima, jel tako? Sallallahu alaihi Nije postan je samo muškarcima, samo ženama ili jednom skupi ili Arapima kao što kažu ili Jidovima. Nego je postan znači svim ljudima. A kakvog, kakvog roda da bile? Pa kada kaže zabranio samo bio, pa vam kaže sada ih posjećujte, znači odnosi se na što i na muškarce i na, i na žene. Ispravno je, braće mišljenje da je ženama dozvoljeno da posjećuju kabur. Oman to je tam džumhur ulame. Džumhur ulame kaže da je dozvoljeno. Kada ne bi Hambelijskog mezeba je poznato znači da brane. I većina ulema danas je ovaj savremeni koji su koji se propisuje meccabo Hamdeliskom brane i ovaj a, da se posjećaju Kaburovi ostane ženama no, međutim ispravno je da je da ovdje ulaze znači ovaj hitab onda su ovaj hadis da ulaze i muškarci žene a postani on kaže u hadisu koga bliže je bo Davud inna mennisa shekai kurijal žene su kao i muškarci u propisima isto one su rođene sestre muškaraca kada su pitanju propisi znači nema razlike osim tamo gdje je šerijat šta napravio razliku ima znači propisa mnogo jedan je ovaj jedan je naš ovaj brat napisao disertaciju doktorsku na temu propis o kojima se razliku muškarca i žena ima znači u dva toma je štampana propisi to je jedan dio propisa ima znači određeni propisak gdje se je el tako no međutim u globalu principu je li, ovaj su propisi isti. Dalje, šta je još dokaz da je dozoren ženi da posjećuje kaborove? Poslanit je svojom kako došao kod muslima u sahihu, jedne prilike izišao na, na, na Beqiju i dovio, dignuo ruke i dovio. Pa je Ajša izišla da ga prati. Ona je misla da je otišao kod neke u svojih žena, jel tako, da ga prati. Pa kada se je vratila, znači ona je trčala, je bježala ispred njega, pa ga je došla, na, znači zateko da, da se zadihala. Dihala je, zači duboko, Udisala izdisala kaže šta ti je? Oajš, Šta ti je? Kaže ništa, Allahu poslanici. Kaže ili ćeš me obavijesti, ili će me obavijesti uzišenje Allaha. Birao. Jedno dvoje. Pa je odmah kazala, kaže Allahu poslanici, tako i tako. Kaže meni je kaže došao Džibril, rekao mi da idem do vic stanovnicima Bekije, da idem na kabur, je l kod kabura, kod mezara dođem i da im dovim. Kaže Allahu poslanici, šta da kažem kada dođem kod mezara? Šta dovim? Kaže reci. Pa je poučio dovim. Salamu alejkum, dirakoumin mu'minin. Antu bil asabikuna wa nahnu bikum lahiquna. Insha Allah yabthiru Allah lana wa lakum wa yerhamu Allah al mustaqtimeena minhu wa mustakhireena ma bi shatir. Azhdistjel verzija Tdove. Uglavnom, nije rekao Ajša, a što ti to hoćeš da učiš, kati, na kraju ne smiješić na mezar, el tako? Nego je poučio o čemu? Dovi koja se uči kada se dođe kod mezara, pa i to dokaza da je dozvoljeno. Jedan dioleme kažu Nije poslanik cilja ciljao time da je, da je kaže da može ići na mezara, nego može žena prolaziti pored mezara pa da prouči. Ali poslanik saosebem kada je otišao sada, je li on otišao da prođe ili da, je, je ciljano otišao do mezara? A, Jel da? Vidite kako iz konteksta hadisa uzimamo da je poslanik saosebem ciljano otišao, ona kaže, je li oposlijed, šta da ja kažem, šta, kada prođem nenamjerno pored mezara ili kada odem ciljano? Kada odem ciljano, naravno, kao što si ti otišao, kaže... Reci to i to. Pa i to dokaza inša Allah hotela, da je dozvodan ženi jel, da posječuje, da posjećuje mezoj. Dalje imamo hadis ktero da je poslanik se osvem prolezio pored kabura a žena sjedila pored kabura i plakala. Pa je kaže strpi se, Allahova robkinjo. Pa kaže i lejke ani, kaže mit, gubi se. Tebe nije, kaže pogodilo ono što je mene pogodilo. Pa je poslanik sa pa su je kasnije kazali, znaš ko je to bio, kaže, ne znam to je bio, Resul 28 pa se pokajala, nije znala i odmah otišla, znači do njegove kuće, kaže, pa sam došla pa nisam našla vratara, nisam našla čuvara da ga neko čuva. Pa mu je reklo, a poslanić je kaže, inneme sabru, indesadmetil ula, sabur biva pri tom prvom, znači, udaru, odnosno kada čovjeka nešto zadesi. Pa je ni rekao, živa bila, što ćeš ti pored kabura? Što tebe navaj da ti djudeš na kabur? Znaš da sam ja prokleo žene koja je na kabur? Jel u redu? Nego je, znači, rekao joj da treba, može biti, u stvari, odobrio je da bude na kaburu, tu, da boravi, ali nije odobrio šta da? Nariče. Jel u redu? Da, da plaće, da tu zna, to joj nije odobrio, jel redu? A odobrio je, je znači nije, se jer poslanik braćova ne sm Ovaj, u sul fiku kaže se tehirul bejani anuaktil hađe bi gajri hađe la je džuzufi haqne bih, sallallahu aru srme. Nije dozvoljeno poslaniku da da kasni sa pojašnjavanjem propisa osim sa debelim razlogom. Kako mi možemo? Mi vidite čovjeka da radi nešto. Radi nekakav prestup. I ti kažeš neću ga sada obavijesti, nije nije sada ovaj nije sada vrijeme i u redu. Nego čekaš priliku da ga, on čini stvar koja je ti čekaš priliku da ga Odvojiš da mu da je to zabranjeno. Je redu? Kod poslanika sam to ne može. Mora odmah, znači dok se vidi da nešto nije u redu, poslanići se odmah šta? Upozoriti da, znači da ta stvar nije ta stvar nije u redu. Budući da je nije upozorio, a ona je žena, je tako, mogu je upozoriti? Znači, dokazuje da ta stvar nije zabranjena. I Aisha radijallahu tjelana je išla posjećivati kabur svoga brata Abdurrahmana, Ibn bekra Kaže imam Zdehebi i Busiri da je ova predaja vjerodostojna, a kaže je na da je predaja dobra. Znači, išla je posjećivala kabur, pa je vrat, kada se vratila, rekao Ebu Al-Ali, koje je već bio, kaže, majko vjernika, zar nije poslanik, samo zabranio posjećivanje kaburu, a kaže, jeste zabranio, potom je dozbolio. Zabranio, potom je šta? Dozbolio. Imamo hadis u Muatije, koga bileže Buharije Muslim, kaže poslanik, za se neme. kaže da je kazala ona, Nuhina, anitibail dženaze, walem ju' Kaže, nama je zabranjeno da pratimo dženazu, ali nije nam to zabranjeno kategoričkom zabranom. Je zabranjeno nam je, ali nije kategoričkom zabranom. Pa je zabrana došla praćenja dženaze. Mekruh je ženi da prati dženazu. Dobro, gdje će biti više naricanja? U praćenju dženaze ili kada dođe na kaboru? Praćenju, jel to je friško, jel u redu. Braselio neko, odlazi u kabur, sada ga ko... sve dok je tu nekako, ali kada odlazi prema kaburu i kada ga zakopavaju, znači, to je bio, me kaže, Lemio Azemalina, nije kategoričkom zabranom. Pa onda posjećivanje kabura je blaže od toga. Posjećivanje kabura je blaže od toga. Pa je tako Đumuru Lemedu ovaj da se posjećuju jeli, kaboru. Imamo hadis da je poslanik od sami prilike pratio dženazu i vidio skupinu žena koje Mohamede, što ja umirujem. Znači, hmm? ko ima djecu pored sebe, ne kuzme djete pored sebe, ne ga pazi, ga čuva. Ne mojte da djete znači, odvodi pažnju svi ljudi koji slušaju i koji ga gledaju. I na to smo, obavije, na to smo upozorili više puta i ne mojte da živi bilo da moramo to na svakom predajanju, to moram ponavljati. Ima hadis da je poslanik Salasana me vidio kako skupina žena slijedi dženazu. Pa kaže vratite se nazad griješne, nenagrađene, uzdemiravate i žive i mrtve iskušenje ste te kaže živima, a uz nemirenje mrtvjanovi judima, hadis je batil. Hadis kako kaže Al-Khutribal Bagdad je batil i kaže Ibnu Hadžari šehi al da je hadis daif, da nije ispravan. Dobro, šta ćemo sa hadisom ovim o kome smo govorili? A to je prokleo je poslanik slavom žene koje posjećuju kaboru. I onda da je hadis ja deci za u argumentaciji da je, da je prokleo poslanik slavom te žene. Hadis znači Prokleo je poslanik, slavno sa nime, žene, zeuaratil kubur, nije rekao zairatil kubur, nego zeuaratil kubur, a to je superlativ. To je došlo žene koje šta? Puno posjećuju kaburove. Stalo. Samo se vrti oko kaburova. A gdje nećeš naći kuć, zajedaj da na kabur. E, to je, ta je zabrana došla. Jer žena koja se oda tome, taka je najpreča da bude šta? Narikača negdje, ili tako? Bila da je narikača da je iznajemljena, da je se plati, ili tako? Kir Ona, ona, ona je da joj se plati, pa da nariči. To je nekada bilo kod Arapa poznato. Nema niko da plaće i ženi se plati. Daju se 20 dirhe majka i dođi taj dan nariči cijeli dan na, na, na onoj na dženaziji. I ona je bila iskusna u tome, znači, da vrišći, da plaće i sve nako na, na silu. Jeli. Pa je to za Uaratil Kubur se odnosi na žene koje šta stalno, koje puno posjećuju, koje puno posjećuju, je li, kabunove. Došlo je od predaj predaji za Iratil Kubur, Žene koje posjećuju ne puno, nego samo koje posjećuju. No, međutim, i ova predaja koje posjećuju nije vjerodostojna. Nego ispravna predaja koje puno posjećuju. Znači, žena maje, ako vodu ponekad na kabor, neće smijetiti. Ovaj, samo ne treba iznačiti da to često činimo. U ovome hadiju imamo, kratko ćemo spomenuti, samo koji koje imaju, imaju deset Prvo je tumačenje značenja pojma idol. Idol je sve što se obožava mimo Allaha, zaođer, bilo da se radi o kipu, bilo da se radi o kaboru ili na čemu trećem. Drugo tumačenje značenja ibadet. A ibadet podrazumijeva potpunu poniznost i skrušenost sa strahom i nadom uz ljubav i veličanje onoga ko se obožava. I to je braćo ibadet. Ibadet ne može biti bez straha. Čovjek koji je obožava bez straha on ne obožava. Bez ljubavi on ne obožava. Čovjek koji ne obožava sa nema ljubavlja, ljubavi pri obožavanju, ne voli Allaha dž.o. džal, to nije obožavanje. Tako da se mora znači ove komponente sve ispuniti treće da je alejih selam poslanik sallallahu alejhi ve da ne traži utočište i zašto se modonaga zašto postoji boja za da će se desiti ovo smo vjerovatno ovo je davno bilo možda smo i zaboravili o čemu se radi on je tražio jeli, li kaže Allahu daj ne moj da moj mezar postane idol koji će se obožavati redu pa je tražio zašto čega od onaga što se može desiti ne bi tražio poslanik utočište dečka što se ne može ali može znači mnogi su poslanici uzimali su njihove kaburove šta za džamije tu su gradili džamije bogovlje pa je poslanik sadovio da 100 isto da 100 isto ne de se injem sallallahu alayhi njegovo upoređivanje toga sa pretvaranjem mezara poslanike u džamije znači o tome smo govorili jeli? li kaže poslanik sa povećala se Allahova služba prema narodu koji mezare svojih poslanika je pretvorio u mescide Dalje, spominjanje žestine Allahove srđbe. Kaže, povećala se Allahova srđba. I vidimo, braće, da je srđba Allahova tebara, kjotala, različitog intenziteta. Nije uvijek istana. Mi ne znamo, znamo mi svojstvo srđbe Allahove, a znači? Svojstvo srđbe kao svojstvo ruke, kao svojstvo lica, kao svojstvo stopala. Mi ne znamo to. Kako je mi, ne znamo to. Svojstva se razlikuje, ona se dijele, no međutim, mi ne znamo kak Pa ne znamo kakva je srđba, ali sržba nije uvijek ista. Jer na sudnjem danu, kada budu dolazili ljudi kod poslanika sa pa mu kaže Allahu poslaniče, hajde dovi Allahu da šta, da počne sudnji dan, kada od kod jednog kaže, danas se gospodar moj razljutio, kaže sržbom kakvom se nije razljutio prije toga. Ali se razljutio prije toga? Nije li se razljutio na, na Ada i Sremuda? Naravno se razljutio prije, ali danas je posebna šta velika sržba. Pa znači, Ono što je argument potvrdio, mi to potvrđimo uprotivnom, ne smijemo znači dodavati argumentu odnosno svojima lažima ono što ne znamo. Šesto najvažnija pouka je spoznaja načina na koji se obožava Lat i da je to jedan od njegovih njihovih najvećih tipova. Oni su znači kako su ga počeli obožavati, počeli su ga obožavati tako što su ovaj je li oko njegovog kabura se stalo znači nalazil i na taj način su ga počeli obožavati. Sedmo spoznaje da je to bio mezar dobrog čovjeka. Kako znamo da je bio mezar dobrog čovjeka? Pa zato što su ga obožavali. Rekao sam da griješnike, jeste. Dobro, ali, ali kako znamo? Kako ćemo zaključiti ispreda je da je on bio dobar čovjek? Mljivo brašno i dijelilo da kome? A pa to neće to raditi, nego čovjek koji to radi, znači on je bio dobročinitel, tako da na osnovu toga zaključujemo da je bio šta, da je bio dobar, da je bio dobar čovjek. I da je latime, je li Osmoda latime čovjek onaj koji je u mezaru? dale proklinanje žena žena koje često i koje puno posjećuju mezare na redu s tim braću da ćemo moći naći znači mišljenje kod oleme koje privlaćivo uh, u smislu jeli da, da je validno kod delu suneta da je jako i teško da je ženama haram da idu na na na, na, na mezare da posjećuju i da je to šta od veliki grijeh da je to šta od veliki grijeh to je mišljenje međutim dale prokletstvo onih koje osjetljavaju kabura Osjetljavanje kaborova. Znači, kaborove je haram osjetljavati. Imam Zehebi, u svom dijelu Kebajir. Imam Elhejsemi, jedno ovaj, El Hajar Elhejtemi, u svom dijelu eh, eh, eh, eh, Zevađir spominje da su da je osjetljivanje kaborova od velikih griha. Zato što ovdje Allah upozna prokleo onoga ko šta osjetljava kaborove. Ničin paljenjem ni svijeća, ni lampa, ni lampine, kakvi posebni da kabur mora biti osvjetljeni tako da ne sve to haram i zabranjeno. To su teški grijez. Jer to je prvo trošenje i metka bespotrebno. Kad upališ svijeću njemu, njemu je previše vatre u nome kaboru. Ovi što im pale svijeće, ono, njemu je pretoplo. Preće bi bilo da ga rasladiš nečim ako bi mjerio nekakvom dunjavuškim kriterijima. Osjetljavanje tih kaburova je samo trošenje i metka, i put ka širku. redu? Jer se stalo, ostalo se, znači kakav do ga osvjetliš, znači ti kada dođeš na kakav ima spomenik, na kakav, ima, ne znam, ostala neka historijska građevina. I ljudi, svjetlo, šta oni žele od, od, od, od, od, od tim postupkom? Da ljudi šta? da dolaze tu, da to gledaju, tako da, to, da se to digne na jedan nivo veliki. Je tako je kabor. Dok je osvetan, znači time se ljudima privlače se pažnje i pogledi su usmjerene u kaborove i onda polako stopu po stopu, šeitan znači, radi i ne miruje i na takav račin dovede ljude šta da obožavaju kaborove. Ili najmanju ruku bit da mora biti pored kabura svijeće, tako? ili da mora biti lampa ili slično tome, što je sigurno znači Ovaj ne ispravno nije bila praksa znači ovaj ono što je dozvoljeno u kaburu jeste braćo da kada se ukopava što je nekada bilo davno po noći kada je poslanik ukopavao osvjetlio bi kabur al to je osjetljavanje šta unutar kabura da vidiš da za ko, da ukopaš meita nakon toga znači nema više osjetljavanja jer je osjetljavanje znači zabranjeno i veliki grijeh kako je ovdje u lema svršta na veliki grijehe Allahu te alalam wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi Ima pitanje vezano za smo govorili mnogo toga. Ujde. Nije. Jer za praćenje ženaze je došla zabrana, jasna. A to je Hadis u Moatije, koji kod Buharija kod Muslima da kaže, jeli, je li? Awailu hin an itibal al-janazati walem yu'zam alaina. Zabranjeno mi je da pratimo ženazu, ali nije kategoričkom zabranom. Ono Hoćeš kazati to je i zato ulema kaže da je ženama da prate dženazu. Žena može klanjati dženazu. Žena dođe, stane u saf iza muškaraca, da se žene poređaju. Allahu ekber da klanja dženazu, nema smjeđanja kakve u tome. Što je kod nas pogrešno ubiđenje? A mislim da kod nas žena klanja, kako? I to je zlo. Ja sam gledao, znači bilo je na dženazama, sagledao žene stoje tamo negdje u strani. Ima je koje su pokrivene, koji su otkrivene, nije bitno, ovaj stoje tamo negdje na strani, čak one koje su pokrivene, ne dolaze da klanjaju. što je problem da žena klanja dženazum? ali ne treba pratiti ženazu. Значи znači, ne treba da prati, jelu praćenje u ženaze znači tu proladenje neke emocije, odlazi i majit odlazi u kaburi, najlakše je znači ženika da ostane kući i ne ide znači zato što kad gleda da joj djete ili oca ili brata spuste u kaburi tako dalje, toaj za nju žena je emotivna, al tako je onda to ovaj može može to jelu rezultirati ovim naricanjem. A pa je razlika znači između pozitivanja kaburova i čega? I praćenja, pa pratiti ženazu je mekruh, dozvoljeno da klanja. Na kabur ove je haram da ide često i da se to znači kontinuivno ponavlja, a ako ode ponekad ne smijete. Yes. Evo. Čovjek koji je bio vjernik, veliki širak, a prije toga počinio da širka ima dobrih dijela. I kada učinite obu, se njegovim dijelima koja su bila pri. Čovjek počinio činio dobrih dijela i počini širk. I nakon toga ponovo vrati se nazad u vjeru. Počinio veliki širk i što iz islama i ponovo učinite ovu i primi islam što je sa njegovim djelima koja su prije toga bila što se tiče čovjek širk je grije i zlo koji ne ostavlja dobrog dijela. niti s tim dob s tim koristi dobro djelo znači širk je znači a jednostavno znači a mašina koja ti pojede sve što si radio da se živi životom nuha. aleisala i da imaš dijela poslanika sve ti širk pojede Jerusiše ne Allah kaže zaposleniku u Kur'an a uh, walau ashku la habita anhum ma kanu ya'malun. Idasu širk počinili, sve sva im djela bilo propaštena. La ine šrektena yahbatana 'amalak wala takunanna min al-khasirin. Da se širk počinio, Allah bi bitvoje djela upropastio i ti bi bio od onih koji su propali, kaže našem poslaniku sallallahu alejhi mm. Čovjek koji počini širk. Dači njegova djela su propaštena ako umre na širku. Nema ništa. Ako počinje širk i jedno vrijeme buduš i nakon toga se vrati, šta je sa njegovim dijelima? Tu je raziloženje među učenjacima. Wallahu teala je alem da je ispravno da čovjek koji nakon toga počeni ovaj primi islam, ponovo uđe u vjeru i bude istan u svom islam, da postoji mogućnost da njegova dijela budu mu računa. Da se računaju znači u dobra dijela. Jer uzvišan je Allah te barak teala kaže u Koranu, faman yartadid minkum an dinihi fa huwa kafir wa faman yartadid minkum an dinihi huwa kafir fa ulai ashabun nar fihha khalidun ako se odmetne od vaše vjere i umre kao kafir ha takarje stanovnik je jehanna sta je odmetne od vasheg vjere i šta je Umro kao otpadnik kao mušrin je bito kao sta god da je umre u tom halu dači no koji se pokaje Nije znači daleko da uzvišeni Allah primi njegova djela koja je radio prije toga i da mu njegova djela znači ta ovaj prihvati koja je činio prije svoga širka. Allahu Teala. Obeđutim kategorički tvrditi jedno ili drugo, ne znam da ima ajet ovaj što ima u Elbekare, on je, on bi se mogao, e sad nakon toga, ovaj, da da li postoji jasan znači, argument i po pitanju ovoj meseli, nije nije nije nije Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržava. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergassi 12 4020 Lins, Austrije. Ili na web portalu www.kevser-lins.com